7 óra 30 perc. A komoly vadásznak gondosan át kell vizsgálnia a felszerelését. A jól megválasztott, jó minőségű holmi, ha úgy adódik, megmentheti az életét. A rosszul megválasztott ózdi holmi viszont az életébe kerülhet. Ha például Maine, Minnesota, Oregon vagy Michigan sűrű északi erdeiben akar vadászni, Magas, borjú bőrcsizmára van szüksége, ami viszonylag jól tűri a nedvességet és a hideget, és elég puha ahhoz, hogy szabadon mozogjon benne a láb, de elég vastag is ahhoz, hogy kivédje a mérges kígyó marását, ha a vadász véletlenül felébreszti az állatot téli álmából. A talp ne legyen olyan vastag, hogy a járás nehezére essen, mint a mély tengeri búvárnak, de azért legyen kellően vastag és barázdát, hogy megkapaszkodjon a ledőlt fatörzseken vagy a mohától csúszós köveken. A vadásznak jó nec szívózoknira van szüksége, egy váltás fehér neműre, meg egy tiszta ingre. A vadászatnak olyan a természete, hogy a vadász könnyen átázhat. Tavas vidéken pedig könnyen belepottyanhat a tavakba és forrásokba. Az átázás kevésbé drámai formái esetén pedig lehet az eső, darab vagy hó, szüksége van egy vízálló, hóálló, szélálló dzsekire, ami szorosan tapad a nyakához, hogy se nedvesség, se a szél ne hatoljon alá. Ha nincs állandó támaszpontja, szüksége van kulacsra és víztisztító tablettákra. Ma már senki sem bízik a tiszta hegyi patakokban. Előre csomagolt élelmiszert is vinnie kell, amely főzés nélkül fogyasztható. Szüksége van továbbá egy többféle tartozékkal felszerelt svájci bicskára, meg a klasszikus vadásztörre, első dobozra, vízhatlan gyufásdobozra és egy gázöngyújtóra. Pontosabban két öngyújtóra arra kivételes esetre, ha az egyik a gyufával együtt elveszne. Több varrótű és némi cérna, meg egy-két biztosító tű, szintén a felszerelés elengedhetetlen tartozéka. Csak úgy, mint a csavarkulcskészlet, amihez üreges csavarhúzó is tartozik, melynek nyele különböző pengéket és árakat rejt. A vadász vigyen magával napszemüveget a vakító fény ellen, és látót is lehetőleg törhetetlen lencsékkel, ha netán elesne. Vigyen magával vízálló, állítható fókuszú zseblámpát tartalékelemekkel és körtékkel, ütésálló vízálló karórát, ásót, a fölkeresendő vidék vízhatlan térképét, no és persze egy vízhatlan rovarálló hálózsákot, amit ki is lehet fordítani, hogy levegőzzön. Néha hasznos lehet egy 50 láb hosszú, könnyű, de nagy szakító szilárdságú mászó kötél is. Mindezeket, meg a többi holmit gondosan el kell helyezni egy rekeszekre osztott hátizsák külső és belső részében. A zsák pedig egy párnázott vásziakkal és párnázott derékszíjjal felszerelt alumínium keretben helyezkedik el. A vadásznak, ezt alig ha kell mondani, szüksége van fegyverre is. A gyilkolás olyan klasszikus eszközei közül, mint a nagy íj, a nyílpuska, a dobókés, a bozótvágó, a bumerang, az indiánok ólongójóval ellátott forgókötele, a sörétes puska, a kézilőfegyver vagy a vadászpuska. Talán a vadászpuska a legalkalmasabb, kivált, ha arra a rendkívül veszélyes állatfajtára óhajt vadászni, melynek a neve ember. A ritka, gyártmányú 7 mm-es Holland Holland Magnum duplacsövű hátultöltős vadászpuska lövedéke 300 méter távolból, másodpercenként 800 méteres sebességgel és 830 kilopontos becsapódási erővel talál célba, ami éppen elegendő egy dühött elefánt leterítéséhez, vagy ahhoz, hogy egy 3-4 tonnás jávorszarvasbikát leverjen a lábáról. A széltől függően igen pontos, ami azt jelenti, hogy a fent említett távolságon belül röppájaja mindössze 10-12 cm módosul, ami kevesebb, mint az átlagos emberhím torka és szíve közti távolság. Megfelelő kis képkivágású teleszkópos látcső esetén egy tízszeres nagyítású állítható leopold éppen jó, a 300 méterrel lévő célpont éppen olyannak látszik, mint azok a meglehetősen nagy családi melképek, melyek a kandalló fölött szoktak lógni a nappaliban. A férfi, aki a konyhájában áldogált, miközben Ken, Greg és Art útnak indult, még egyszer megvizsgálta a fegyverét. Nagyon jól tudta, hogyan használhatja a leghatásosabban. Mindkét keze mutató és középső, középső és gyűrűs ujjai között tartalék töltényeket tartva, gyorsabban tudta újra tölteni és elsütni a vadászpuskáját, mint a legtöbb tapasztalt vadász. Elsőrangú céllövőnek tartották, mikor a haditengerészetnél szolgált a korai háború idején, és hogy ne jöjjön ki a gyakorlatból azóta fákra szögezett, apró pénzdarabokra lövöldözött, száz méter távolságból. Szinte sohasem hibázott. Rövidesen elindul vadászni, azaz elvégezni azt a munkát, amire évek óta készült. A hátizsákja ott várakozott a konyha zsámoljon. Egyszer benézett a konyhából a szomszédos garázsba. Senki sem jön a házba, míg ő vissza nem érkezik, amire legkésőbb szerdához egy hétre kerül majd sor. Soha senki nem fogja megtudni, hogy elutazott a városból a vadász felszerelésével és a vadász puskájával. Senki. Így hát nem maradt más hátra, mint elindulni. Néhány perccel később musztángja kigördült a garázsból. Bezárta az ajtót, és halkan végig az utcán. Nem viselt vadászruhát. Konzervatív szabású öltöny volt rajta. A vadászruha a hátizsákban volt. Még így sem volt valószínű, hogy akár a legkíváncsibb háziasszony is észrevette volna. Rendszerint ilyenkor indult munkába. Részben ezért választotta az induláshoz ezt az időpontot. Bár ez csupán elvi kérdés volt. Ha meglátták volna, az sem számít. A hátizsákot, a vadászpuskát meg a gyilkollásra szánt nem lehetett látni. A kocsi csomag terében lapultak egy bőrönben. Kertvárosi szomszédsága meg az egész nagyvilág számára ő csupán a munkába induló bejárók egyike volt.